армійською машиною свободи не здобудеш. Він у розпач і вже подумав було про зміну життєвої орієнтації, стати не борцем за Україну, а, скажімо, успішним фарцовщиком або ще краще вантажником у винно рілченому магазині. Але саме тоді панька перемістили з Біліської учбової дивізії у так звані війська, де його душевний спокій відновився, оптимізм ренюмувався, а бунтарський революційний дух став на місце. Служити далі сержанту Люденюку випало в азербайджанському місці Гянджа, яке тоді носило правильну радянську назву Кіровабад. Перше, що його вразило, коли він прибув окремий артилерійський дивізіон для подальшого проходження служби, це те, що в казармі було брудніше, ніж на плацу. Люденюк згадав, як в чепці вони саджали зрізані квіти. Коли мав приїхати командувач округу, як нитками прив'язували догілок, поодинок його опалі з дерев ледь пожовклі листочки, як у дощ поливали клумби, бо була команда поливати, яку дощ не скасовує, і здивувався. Щоб більше він пізнавав діючу армію, то більше дивувався. Чи не кожного дня він відкривав для себе все нові і нові грані безмежного армійського бардака? Офіцери тут поділялися на дві несиметричні частини. Меншу, що складалася з кар'єристів, яких називали служаками, і більшу названу покоїстами. Перший укзакво – Краснознам'яний закавказський воєнний округ довго не затримувалося. Відбувши необхідний термін, вони радісно випурхували, хто в академії, хто за кордон у братній соцкраїни, хто у блатні перспективні округи. Другі, втративши будь-яку надію вибратися із Закавказя, хіба що в Забайкалля, де було ще гірше, тупо дослужували до пенсії, рахуючи роки, як солдати місяці до свого дембеля. Перші служили, другі відробляли. Одягалися вони теж по-різному. Серед служак було модно і престижно шити на замовлення величезні картузи аеродроми, що за розмірами не поступалися висміяним у крокодилі головним убором латиноамериканських військових диктаторів, та справляли теж на замовлення Чоботи з високими, лаковими, халявими бутилками. Ці строго дотримувалися правил носіння форми. Тобто на парад у парадному, у поле у полювому, в караул у стройовому і так далі. Покоїсти ж одягалися у хто що мав. Згодом Люденюк дізнався, що найпопулярніші серед місцево населені речі – шинелі, чоботи – бушлати й польові мундири, вони поступово пропивали. На ранковий розвід ці могли прийти так. Один у плащі черевиках, другий у буденному мундирі і чоботях, третій у сірій парадній шинелі, четвертий у простій шинелі, але без чобіт і галіфе, п'ятий взагалі в польовій формі. Природжений служака, начальник штабу, підполковник Гомберг, якому єврейське походження не дозволяло зробити нормальну кар'єру, даючи цим офіцерам щоденний крайне необхідний їм втик, говорив, що американці знають про нашу армію все, скільки в ній дивізій, атомних бомб, танків, підводних човнів, стратегічних бомбардувальників тощо. Єдине, чого вони ніяк не можуть розвідати, це правила. Носіння військової форми офіцерами й прапорщиками. Як справжній комуніст, підполковник Гомберг не міг збагнути, що форму одягу в радянській армії диктує кон'юнтура ринку. Якщо в дошколишніх цивільних з'являвся попит на, скажімо, офіцерські бушлати, то як же наші офіцери й прапорщики могли б приходити в тих бушлатах на службу? Те саме з шинелями, плащнаметами? Чоботами, ремінням, польовими сумками. Магічним словом, на якому трималася та армія, було положено. Наприклад, дідам було положено не ходити в наряди на кухню, носити бляху на яйцях, не ходити строєм в їдальню, забирати м'яса з казанів у тій же їдальні, валятися вдень на ліжку, звертатися до прапорщиків старшина і на ти. Молодим було положено не вилізати з нарядів, їсти те, що залишилося від старих, ремінь носити туго з затягнутим і майже під пахвами, не спати на посту, не ходити в самоволку, не пити алкоголь без дозволу дідів, зечити їм і офіцерам-похоїстам гроші і взагалі пахати. Армійське положено приблизно відповідало поняттям у кримінальному світі. Про боєготовність цієї армії, певні ілюзії, стосовно якої з'явилася у людиніка в Тбіліській дивізії, він теж дізнався багато чого нового. Якось із чергової примхи, лютого зранку комбата було здійснено спробу завести автомобіль зі спецтехнікою, тримастовий «Урал», що стояв на колодах у боксі, залили дистальовану воду в акумулятор і цілий день до самої ночі, Тягали той урал на жорсткому буксирі територію. Марно. Автомобіль заводитися не хотів. А за сигналом тривога, наприклад, почалася війна, напали Туреччина, Іран або Америка, машина мала би виїхати з автопарку протягом години. Урал відбуксирували назад у бокс, підняли на колодки. І домовилися вважати, що ніякої репетиції тривоги не було. Пантелеймона ця подія надзвичайно окрилила. Виявляється радянська армія, невідладжений швейцарський годинник, а іржава колгоспна снопов'язалка. Згодом Людинюкові, як недовченому студентові, випало щастя стати тим, кого в гулагу називали придурком, а тут блатним. Він став особистим писарем командира батареї капітана Мартиросяна, а за сумісництвом – начальником винтівкового полігону. Капітан Мартиросян, хоча й мав репутацію поліглота, крім рідної вірменської, знав грузинську, бо вчився в артучилищі у Тбілісі, міг лаятися по-азербайджанськи і розмовляти російською проте правильно писати не вмів жодною мовою особливо важко йому давався письмовий варіант великого і могучого тому він завжди тримав при собі грамотного сержанта який писав за товариша капітана не лише службові папери